Ötödik fejezet az üldöző csapat, mint a vízmosás felduzat táradata úgy zúdult a völgybe, hogy megelőzze a rablókat, elsősorban holdvilág Teddit, aki mi szlogennal bizonyára nem képes úgy nyargalni, mint egyébként. De a hajszai izgalmában és álmultan figyelték Warzt. Mintha egyedül is szembeszállna a rablókkal, nem is törődött azzal, hogy követik-e a többiek, de nem is követhették, mert úgy vágtatott, mint a forgó széllel versenyezne. Szinte úztak a levegőbe. Narró, keskeny teste hosszan elnyúlt, hogy másodpercekig egy patája sem érintette a földet. Aztán végképp eltűnt a többie kerül a messzeségben. Őrült ez? kérdezte egy Cresby-nevezetű farmer, lihegve a mellette vágtató bluntól. Eszebeszett a lak, így egy magába ér oda az édes völgyhöz, ahol a rablók átkelnek? Szitává lövik, mielőtt a kezét megmozdítana. Siesünk! A csapat kétszeres erőfeszítéssel igyekezett a nyomába, de a fiú nem tűnt fel többé. Mint akit lovastól megszállt a veszettség olyan őrületes iramba nyargalt árkombokron át, akadályjal nem törődve, az édesföld szorosa felé. Nem látott maga előtt mást, mint a lány kedves, szomorú gyerekarcát. Szerelmes volt a mexikói suhanc. Eddig nem ismert érzésében mást a hegyek és a magány szereteténél. Először támadt fel benne az a furcsa, szomorú öröm, az ismeretlen, meleg, belső hang, amely bizonyára a szánalom és a rokon szemvegyüléke. Úgy hitte, ez a szerelem. Vágtatott, mint az ördög árkombokron, dombon, vízmosáson át a vesztébe. Talán ha tudta volna, hogy hová vezet az eszeveszett lovaglás, akkor sem fékezi narrow -t. Olyan ellenállhatatlan gyűlölettel vágta holdvilág Teddy pusztulását, mint aki fulladozva egy sóhajni levegőt a legnagyobb gyönyörűségének tart. Már feltűnt a völgyből kivezetőszoros, amely a Spand Water Grundhoz vezetett. De most egészen váratlan fordulattal eltéríti az útjától, és levág oldalt az édesvölgy kijárása felett emelkedő szikla irányába. Sebesen igyekszik a domboldalon felfelé. A mexikói suhanc nem akart átkelni a Spand Water Grundon, csak azt akarta, hogy más se kelljen át. De minek ehhez a dombra kapaszkodni? A feleletet tömpe bíl sötét Jeff és néhány rabló gyorsan megkapta a kérdésére. Már útban volt a hegyek közül menekülő farkasok, sakálok, patkányok, különböző hegyéniségű rablók vegyes falkája. Nem sejtettek még semmit. Kis csoportokban, sebes vágtatással az édenből kiárása felé igyekeztek. Honnan tudja Hold világterdi, hogy más nem ismeri ezt a gázlót? kérdezte Gunner Bob a csontvásszerűen hosszú soványrabló. Ő maga is véletlenül akat rá, mikor belezuhant éjszaka a folyóba. Felelte sötét Bill. És most erre jár a holdvilág? Biztos átkelt már a gázló. Nem lehet, éjszaka még húsos farkassal beszélt a sziklavárba. Azóta nem vágtatott elénk, mondta az örökre bizalmatlan Gunner. Biztos van valami külön terve, a holdvilág sohasem csinálja azt, amit a többség. Liegte köpcös Harry, aki kegyetlen gyilkos a sok közül. Ha tudni akarjátok, szólt sötét Jeff. elrabort a Logan ezredes lányát, és a sziklavárba vitte. Ördög, kiáltotta Harry, ezzel még jobban ránkuszítja a vidéket. Hol van húsos farkas? kérdezte ismét Gunnar Bob, mert egyre gyanakodott. A két buldoggal jön talán. Közben vagy kétszáz méterre megközelítették a az szorost. Azt mondom nektek, mondta Gunnát, hogy Holdvilág Teddi és a húsos farkas kipróbálják ezt az egérutat a mi bőrünkön, és csak azután jönnek ők is, ha látják, hogy tiszta a levegő. A két buldog nagyon erős, fütyül húsosfarkas farkas parancsára. Ha ilyesmiről van szó, ezért jöttünk mi hatan erre. Aztoba vágy, kiáltotta a köpcsös. A kobordzsani bandája is erre jön, és már órákkal előbb láttad a tornádó huligent elnyargalni arra. És ha egyesek a pokolba nyargaltak? Mielőtt még a köpcös Heri egy káromkodással kifejezhette volna véleményét, a távolból megjött a felelet. Lövések! Állj! Kiáltott a tömbbe elől, és leugrott a lováról. A többiek is így tettek. Halljátok! ordított a gunnert. Csapdába estek, ez a tornádó huligen és bandája. fog be a szád, valakinek előre kell nyargalni, hogy körülnézzen. Komoran álltak, senki sem jelentkezett önként. Azt mondom, hogy Gunnernak igaza volt, jegyezte meg a tömpemi. Mi szüksége lenne hódvilág Teddynek vagy húsos farkasnak, hogy bennünket törbe csaljon Talán azt remélik, hogy nem lesz hajtóvadászat, mert a rablók nagy része meghalt és akkor ők épp bőrrel meg. Zúgtak és morogtak. Ha ott van valamelyik vezérük, hát lehet, hogy megölik. Most az a fontos, hogy valaki előre lovagoljon, mondta Erre egy magad, ha kíváncsi vagy a halára. Tudni kell, hogy mi van ott, kiáltotta az egyik. Engem nem érdekel, ordított Gunner, mivel megerősítették gyanúját a szüntelen puskalövések. Nem fordulhatunk vissza néhány durranás miatt, ellenezték többen. Biztosat kell tudni. Rövidesen megkapták a választ, és ez még csak növelte a pánikot. Kóbor Jenny jött nyargalva vérző arccal. Egy elsúhanó csúszott golyó szakított bele. Vissza! Forduljon mindenki vissza! Csapdába kerültünk! Dühös ordítás volt a válasz. Beszélj! kiáltotta a többeből. Kétségbe esetten hinni akarta a húsos farkasban. Délután értünk a szoroshoz, lihegte a karvajúru kóborgjani. Nyolcán voltunk, mert a vörös virge és az embereivel lenyargat Báthausba, hogy bosszút álljon fejnárdon. Barom! Azt hitte, biztos az út. Felgyújtott a fejnár farmját. Most ezért kettős dűvel üldöznek majd. Hogy világ, Teddi, azt hitte, folytatta a kóbor, hogy biztos út vezet a gázon, majd kiábrándul ebből. Ostoba fecsegő, mondd gyorsan, hogy mi van. Nem jutottunk a szoros belső sem. Ahogy a zátonyokhoz értünk, talán fél jarnyira az indián sírtól egy <coughs> lövés dőrre. Hol igen, nyargalt elől. Homlokán érte a golyó, utána Jerit pont szíven, és egy <tos> harmadikat, azt a szőke Arizonait, Tom Willert. Úgy van, szintén a kaponyájába kapta a lövést. Közben leúráltunk a lóról, és fák meg kövek mögé bújtunk. Ki lőtt? A mexikói suhanc. Egy másodpercnyi csend után szitokban tölti valamennyi. Ördög és pokol, káromkodott tömpbebill és sötét zsef. Az a hold képű? kérdezte Gunner. Az, én oldalt felmásztam egy sziklára, és kénytelen volt helyet változtatni. Tisztán láttam, csendbiztosi ruhába guggolta. Sziklám! Megölte a varct, kiáltotta a kövérheri. A húsos farkas mondta. Ahelyett, hogy elhordaná magát, még ellenünk fordul. Tömpe bill és sötét Jeff összenéztek, de nem szóltak semmit. Miért mondják meg, hogy a fiú ostobaságot követett el, amikor felvette a csendbiztos ruháját? És húsos farkas ezt jól kihasználta. Valamit tenni kell, azonnal a nyakunkon lesznek. Három bandita érkezett vágtatva. Az egyik a karját fogta, és az újai között vércsúrgott. Lóra, ostobák, kiáltotta. Egész kantübéi a legelőn vágtat már, ide tartanak. Oldalról törtek ránk. Általános van, és kiáltozást támadt. Fejetlen pánik vett erőt a rablókon. – Hódvilág tetti, becsapott bennünket! – sűvítette Gunner. – Miért nincs itt, ha nem bűnös? – Ott jön! – kiáltotta tömpeből. Távolról feltűnt Hódvilág tetti, amint nyargalva közeledett. Mögötte húsos farkas és a két buldog. – Mi az? – kérdezte halkan, röviden, ahogy a csapathoz ért. – Törbecsaltak! – kiáltotta izgatottan Gunner. – Törbecsaltak? Hm. Valaki megtévesztett téged, Gunner, mi? kérdezte halkan. A csontos óriás rabló merett arca liheget, de nem szólt semmit. A szoros kiáratánál a mexikói suhanc lesett ránk. Lelőtte Bartot, Kerryt és a hosszú szőke fiút, aki Arizonából jött. A te kedvenced volt holvilág? A rablónak egy arcizma sem rádult, csak a szeme, mintha összeszűkülne kisé. Hm, folytasd. Nincs tovább, lövöldözés volt, átkozott túl jól célozak az ember, és úgy helyezkedett el a sziklán, hogy száz embert is lelő annélkül, hogy egy átjutnál szorosan. Úgy, gondolkodott. Távolról sok-sok lövés hallatszott. Ezek a Conti beliek, az édes át közeledtek, és éppen elvágták az útját a vörös bargelnek. Arról jöttnek csapatta. csapattal. Az a barom felgyújtotta az éjjel fégyjárt farmát. Mondta csendesen holdvilág, és körülhordozta a tekintetét. Mindenki hallgatott. Ostobaságot követtetek el, azután nyávogtok, mint a kismacskák. Barger fölgyűjtött a fétjárt farmját. Igen. Pedig megtiltottam. Most arról van szó, hogy mi legyen, szólt közben az egyik boldog. Arról van szó, amiről én beszélek, ostobák vagytok, erről van szó. – És honnan tudja ezt a kölyök, hogy merre akartunk menni? – kiáltotta Gunner husos farkas felé. – Tehát azt hiszed, te csontvász, hogy én árultam el? – horkant rá a szakálas. – Nyugalom – mondta szeliden hódvilág eddi Újra elhallgattak. – Én követtem el a hibát – folytatta nyugodtan. – Ez a fiú feláldozta magát csak azért, hogy bosszút álljon, illetve elfogjon engem. Tűnődve nézett a távolba, onnan sűrűdörrenések hangzottak. Miért vagy az oka? kérdezte Húsos Farkas, de a holdvilág Teddy nem felelt. Mond, hogy mit csináljunk? sülgette Boldog. Az igrek mindegyike két méter magas volt, és durva arcuk, nagy, széles orruk, alacsony homlokuk, bozontos szemöldökük hajszára egyezett. Elsősorban, mert hibáztam. Tudni akarom, hogy továbbra is engedelmeskedtek-e nekem, vagy más vezért akartok. Ostobaság, kiáltotta a kóbor Jenny. Te vagy a legkülön közöttünk. Úgy van, igaz. Mondd meg, hódvilág, Teddy, hogy mi csináljunk. Meg kell próbálni kitörni Kantivé lakosaink keresztül, mielőtt értesítik a South City-ben várakozó üldözőket. Úgy van. Tizen a farkassal átvágtok erre a tisztás felé, és a hátukba kerültök. Tizen kóbordzzenivel szembe fordultok velük. Ha szétugrasztátok őket, akkor neki a szorosnak. És a mexikói suhanc? Azt én elnémítom. Vele és is egyenesen a szakadék felé vágtatott. Csodálkozva néztek utána. Két csoportra oszlottak, és a vezérük parancsa szerint nekivágtak, hogy elkezdjék az utolsó nagy játszmát ezen a vidéken, ahol már nem kértek és nem adtak kegyelmet a szemben álló felek. Közben az üldözők elérték a szorost. A rablók már nem voltak ott. Csak tizenkét lelőtt bandita. Ezeket elintézte a mexikai Suhansa menekülés kapujába. Köztük volt Emmett Bargel, a vörös testvére, aki kegyetlenül felkoncolta a bárlakfivéreket, mert késett a váltságdíj. Dick, a késelő, Halamond Pete és a félszemű Market Bill, aki kisiklatott és kirabolt egy vonatot Salt Lake Cityben. Most itt feküdtek. Egyetlen fiatal ember felvette velük a harcot, és tartotta a szorost egy álló óránát. Istenemre! – mondta Cresby a farmer. – Valamennyi serif a környéken öt év alatt nem végzett annyit, mint Varsz éjféltől mostanáig. – Utánuk! – kiáltotta Croft, a kovács, és lóra ült. – Megállj! – Semmi tervszerűtlenség. – Úgy van, Varsz mondja meg, mit tegyünk. – Helyes, Varsz a vezetőn. Lelkesen körülfogták a mexikói suhancot. Érezték, hogy a rablókkal megátkozott környék végére rátolált az alkalmas emberre. Ehhez nem nyugszik, amíg ki nem írtotta őket. Öt ember itt a sziklákon elfoglalja az én helyemet. Nem kerülhet senki a hátatokba, járhatatlan szírt van mögöttetek. Nagyon jó. Öt ember akár ezlet lett is lepuffanthatonnék, mert kettőnél több nem lovagolhat be a szorosba. Az öt ember megkötötte a lovát és felment a sziklára. Most egy vágtató csoport érkezett a völgy felől. Kavbolyok messzi útról jöhettek. Hello! Hello! Fégyjárt legényei, Whitehouse-ból érkeztek. Ők voltak. Elől a fiatal Fégyjárt. Mi történt? A vörös Barger megrohamta az embereivel Whitehouse-t. Felgyújtotta a farmot. Kutyák! Ki ez a csendbiztos? Words. A Denveri kopó? Férjárt és emberei elismerő mormolással fordultak egymás felé. Férjárt, te fordulj embereiddel a tisztás felé. A rablók megkísérlik majd ismét az áttörést. Nem valószínű, mondta Kraft, inkább a Split River irányába próbálkoznak. Ismerik terveiteket. Ha él ott közöttük, összeszedném őket, és elosztva támadnék két irányból, hogy áttörjek. Holdvilág Teddi ugyanezt fogja tenni. Minden esetre, mondta Fégyjárt, beállok az emberekkel a vízmosás keleti végébe, ahonnék szemmel tartatom a tisztást. Jó. Két ember vágtasson Hiller Glova és adja meg a jelet. A körvadászat kezdetét veszi. Minden menjenek lovasok valamennyi üldöző csapathoz. Fégyjárt és emberei közben elindultak a tisztás felé. Két lovas nekivágott Hiller Glove irányába, ahol Logan ezredes terve szerint az egyik üldöző csapat várt. A többiek erre nyajgaljanak előre, a sziklák között, a völgy elején várjatok. Ha visszatér a rablók csapata, a sikmezőn találja őket a sortűz. Mindenki elfoglalta a helyét. Ez nagyon okos volt varc. Menjetek. Ebben a pillanatban puskaropogás hallatszott a tisztás felől, és Fél embereinek diadolordítása. A rablók fejveszetten húzottak vissza a meglepő fogadtatás elől. Siessetek a sziklához, és a jelszó! Nincs kegyelem, nincs kegyelem! A jelszótól végzhangzott a völgy portor nehéz levegője. Te merre mégy? Én megkeresem Holdvilág Teddyt, és leszámolok vele. Mint a szélvész vágtatott narró hátán. A két nagy ellenfél elkerült az összecsapást, mert egymást keresték. De kétségtelen volt, hogy az igazi harc lesz, ha egyszer Holdvilág Teddy összecsap a mexikói suhánccal. És hogy ez rövidesen megtörténik, az senki előtt sem volt kétséges. Lilian csak arra emlékezett, hogy valahonnan a magasból, egy fáról, vagy talán egyenesen az égből ledobban közéjük ez az acélarcú ember. Egy rúgástól szerte szétrepült a tábortűz parazsa, egy ütéset, raveler fejét találta, hogy felbukott. Az apja revolvert rántott, de félre kezéből kirepült a pisztoly, és Holdvilág Teddy revolvercsöve az arca előtt merett már is, mintha a levegőből varázsolta volna elő, és mélyzengésű zengésű halkon ezt mondta. Nyugalom. Mit akar? Elviszem, Miss Lillian. 50 ezer dollár, és szabad elvonulás az ára. Egy pillanat az egész. Aztán a lány nyerekbe kapja, és elvágta. Lillian nagyon csodálkozott azon, hogy egyáltalán nem fél. Mi ez? szerű érzés, hogy ezzel a hatalmas erejű emberrel szágult. Kis és szídül is, de nem fél. Miért? Hunja le a szemét, vagy legalábbis nézzen a földre, mondta holdvilág Teddy. Előre, dasz. A ló, mint a értene emberi nyelven íramodott, és Lillian lehunta a szemét, ahogy a rabló mondta. Amint nem látta az első földet, megszűnt a szédülése. Így vágtatott nagyon sokáig, aztán meglepet felkiáltást hallott: Zdíd! A ló megállt. A bandita óvatosan leeresztette Lilient a nyerekből, és ő is mellé ugrott. Maradjon itt nyugodtan állva, úgy sem futhat el előlem. Egy sebesült vagy holott fekszik itt. Nem próbálkozom szökéssel, nyugodt lehet felelte határozottan, és újra csodálkozott ezen a nyugalmán. Már az idegenszerű érzés sem nyomasztotta, mint ha természetes lenne, hogy itt vágtat a rablóval. Néhány lépésnyire egy ember feküdt a fűbe. Hisz ez a mesztic? – Hé, hey, mi történt, Fernandez? – Ó, oh, ször Lord, Teddy, nyugta a félvér. – Mi történt veled? – A... Mexiko is van. Lőni... – Rád... Igen, de először én, mert ő leütni farkast, és akkor mind lovagoltak el, mert sötét, Mr. Tömpe. Azt hitték, halott vagy? Nem, ők itt hagyták Fernandes, mint kutyát, lihegte villogó szemmel. Ne hazudj, hiszen bekötöztek. A mexikói suhanc bekötözött pedig, én akartam lelőni. Ne hazudj! Te kiáltál vele? Innen, bokorból, mert a farkas szenyort. Szóval orvul. És ő mégis gyorsabb volt. És egy orgyilkos kutyát még bekötözött. Hm. Jó, most felejj Ki az a mexikói suhac? Nem rég jött, és itt volt húsos farkassal, de nem rabolt. És miért veszett össze a farkassal? A mesztic hallgatott. Jó, nem mond, nem kutatom mások titkát. Új kötést adok, és vizet. Ó, hol, hol, hol könyörgött fogvacogva, te vagy hatalmas, nem itt hagyni, mesztic. Ha jönnek fehérek, akkor engem. lincs, lincs, mert farkassal voltam mindig. Gyalázatos, orgyilkos vagy. Megérdemled. Ó, hatalmas lord, könyörű szegény meszticem a mindenségit. Tétóván körülnézett. A lány nyugodtan állt. Távolabb a kócos indián palipája várakozott lehajtott fővel. Mi szlogan? Akar segíteni ezen a szerencsétlenül fogom Igen. Két ló közé kötünk egy pokrócot, ahogy dr. David is vitték. Értem. Maga ül az egyik lóvon, és hozzám igazítja mindig a sebességet, különben leszakad a hordágy. Igen. Ha a szökni próbál valamerre, és ez az ember leesik a lovak között, nyomban meghal. Melkasában golyó van. Erre gondoljon, ha találkozunk valakivel. Nem fogok szökni. A rabló csodálkozva fürkészve nézetre. Lilian hangosan, deklamálva beszélt, és szinte kihívó hidegvérrel állta a kemény tekintetet. Gyorsan megigazította az indiáló nyergét, felkötötték a pokrócot Fernandezzel, és lépésben haladtak tovább. Mióta fekszel itt? szólt a hol világ Teddy. Sok órája. A mexikai suhanc megígérte, hogy küld embereket. Féltem, <köszön> <köszön> <köszön> hogy megteszi Nincs, lincs, tette hozzá vacokba Engem a mexikói suhanc küldött, mondta Holdvilág Teddy, és a lány meglepetten nézett rá. Te láttad őt, Holdvilág lord? Igen, barna lóon ült, fehér lámpása van a ló homlokán, karcsú állat. A fiú szeme világos kék, nagy sarkantyúja és korbácsa van. Ö az, igen, felelte a mesztic. Lillian felkiáltott. Szent Isten! Varc! Ez varc! Holt világ Teddy szigorúan nézett rá, és úját az ajka elé tartotta. Ne veszél, Fernand, ez már felszakad a sebed, szólt a meszticre, és az elhallgatott. Nem ügetve, de mégis elég gyorsan haladtak. Lilian nem értette ezt, hiszen így utolérik őket hamar az üldözők, ha a nyomukba vannak. Először Travellernek kantivébe kell menni, mondta a holdvilág és onnan az üldöző csapattal ismét vissza a tábor tábortűszöz. Csak azután követhetnek. A lány ilyetten felkapta a fejét. Honnan tudja, hogy mit gondoltam? A rabló nem válaszolt, Lilian lopva felnézett rá, és kisé félt. Attól az érzéstől félt, hogy nem érez félelmet. Még vagy fél óráig lépegettek így némán. Csak a mesztisz nyugése hallatszott időnként. Aztán elérték a Rocky Mountain-t, a felhőös fény aljánál voltak. Az óriási hegység szinte nyílegyenesen szökött a felhőkig mellettük. Szálljon le! Szólt félsüttogással a bandita. Engedelmeskedett. Holdvilág gyorsan megkötötte a két lovat néhány látszólag járhatatlan magas bozót mögött. Menjen előre! Hová? A szikla alján néhány cserje volt előtte, magas, sűrű bozót, de bejárást, barlangnyílást nem látott sehol. Menjen a bozótig, ahol az a vastag gyökér dudorodik a föld felett. A lány nem értette, de azért engedelmesen ment a bokorhoz. Amikor odaért, meglátta, hogy két bokor összekötő ágai alatt boltívszerű sötét nyílást álltunk. Már ott volt mellette holdvilág világtedi. A lépését nem hallotta recsenni. Úgy járt, mint valami kísértet. Gugoljul le, szólt a lányhoz. Hová visz? Ne kérdezzem, felelte röviden. Lilian habozott. Előre, bújjon át az ágak alatt, és vigyázzon, sokat üske! Lilian hátra pillantott lopva, aztán dobogó szívvel lehajolt. Ahogy átért a lombok közül a sima sziklafalak mellé, sebesen vert a szíve. Szorosan a szírt aljából nőttek ki ezek a kemény sűrű cserjék. Tovább, egy barlangot talál a kinyújtott keze távolságában. Ahogy megtapogatta a falat, érezte egy helyen, hogy üres levegőben nyúl. Lépett egyet, vaksötét fogta körül. Tovább ment. Fél? Nem. Nyugodtan előre kúszott. A háta mögött jött holdvilág Teddi. Kézilámpa fénye villan. Voltozatos üregben vannak. Néhány szörme, egy kezdetleges tűzhely, víz és konzervek. A holdvilág Teddy anyája ez, gondolta Lilian. Vajon itt él állandóan? Ritkán tartózkodom a barlangban, szólt mögötte a nyugodt hang, és a lány hökkenten felnézett. Ismét a gondolataira felelt. Üljön le, Miss Lilian, megnézem a mesztick az ember sebét. Itt kell majd nekem, kérem, ne mondjon semmit. A lány szó nélkül leül. Holt világ teddi kibontotta a kötést. Súlyos, morogta rövid vizsgálódás után. Szív? kérdezte a lány. Tüdő. Hallgatott, különös volt ez a rabló, ahogy ránculódó homlokkal, mint valami tudós, a sepp fölé hajolt. Odavilágított a lámpával is, és az egyik ujjával megérintette a bőrt, mintha azt kutatná, hogy a gyulladás meddig terjed. Aztán valami egészen különös történt. Holdvilág Teddy levette a kabátját, és könnyékig feltűrte az ingét. Miért volt ez furcsa? Mire emlékeztette ez az előkészület? Csak keleten látott hasonló higgat, és mégis komoly készülődést. Sebészek teszik. Kicsoda csoda ön? Hallgasson. Miért nem mondja? Nyugalom. A zsebéből műszert vett elő. Lillian megismerte. Kutasz amivel a gulyót vagy szilánkot távolítanak el az orvosok. Kérem, fordult a lányhoz. Ha segíteni akar, ott hátul talál egy fazekat. Megvan, gyújtson a tűzhely alá, mindent oda készítettem. Gyufát is talál az asztalon. A lány engedelmeskedett. Ha forra víz, hozza ide kérem. Egy kis üvegből valamit a sebb köré öntött és dörzsölte. Élénk kórházszag érződött, aztán a kését fente egy kövön. Figyelemmel, lassan. Ó, oh, Lord, holdvilág, te most kínozni Fernandeszt? Hallgas, ha kiveszem a golyót, esetleg megélsz. Ha nem, akkor éjfére véged. Ó, oh, ó, oh, oh, te lenni varázsló. Nyugalom. A víz, mondta készségesen Lilia. Hozza ide. Röviden beszélt, de udvariasan. A lány odahozta a fazeket, Holdvilág pedig belekezdett a műtétbe. Hosszú ügyes ujjai, kifogástalan szakszerűséggel dolgoztak. Az arca közben komoly volt, és azzal az összpontosított, szigorónak tűnő figyelemmel meredt a sebre, ami a komoly orvost jellemzi. Lilian ámultan nézte. Maga. Maga orvos? Csend! Adja ide az ollót és a kötszert. Hó, Ho, hol van? A tűzhely mellett egy fapolcot talál a sziklára erősítve. Igen, odadta. Fernandez közben elveszítette az eszméletét a fájdalom és a vérveszteség miatt. Az óló csettent. Véres, ázott röngydarabok, fertőtlenítő, mintha kórház lenne. A Rocky Montans legvadabb vidékén egy sziklabarlangban. Lilian két kezét a szívére szólította. Maga Orvosbolletban ne kérdezzen! Puhán, de röviden mondta, és Lilian lesütött szemmel át. Nem félt, hanem ez furcsa, engedelmeskedett. Most magára hagyom, szólt végül a rabló. Igen. A betegnek ne adjon sok vizet inni, akkor sem, ha kér. Igen, felelte gépiesen, és nézték egymást. Mindent megtalál itt, amire szüksége van. Értem. Az asztal fiókjában ennivaló is akad. Hallgattak. Fernández felnyögött. Áltak egymással szemben. Mi ez? Milyen félelmetes, furcsa érzés áramlik közöttük? A barlang elé követ görgetek, szólalt meg holdvilág. Nem tud kiútni. Nem akarok. Néhány másodpercig ismét csak álltak egymás szemébe nézve. Azután a rabló felvette a kabátját, a revolverövét, és egy beidegződött mozdulattal kiemelte tartójából a pisztolyát. Futólag, hogy nem akadta a bőrbe. És indult. De ha esetleg... Visszafordult. Mi az? Itt egyedül leszek, és maga... Fél? Keményen nézett erre. A szeme úgy látszott mond valamit. Nem, mondta végül határozottan a lány. Arra gondol most, kérdezte Rabló, hogy mi lesz, ha nem térek vissza? Igen. Akkor itt elpusztul. Hold világ eléje lépe. Fél, kérem. Nem, felelte újra, de határozottabban a lány, és a férfi bólintott. Helyes. Biztos lehet benne, hogy visszatérek, mondta egyszerűen, aztán fejére tette a szombréróját, és elment. Lilian egy cseppet sem félt. Nagy megnyugvással leült az egyik kőre, és nézett a sötét barlangnyílás felé, amelyre a férfi alakját elnyelte a homály. Egy cseppet sem félt. Azt mondta, hogy visszajön, és akkor nem lehet másképp. Tompa döbörgés hallatszott, és egy rövid puffanás. A szikla odagördült a barlangnyílás elé. Nem lehetett kimenni. Ha holdvilág Teddy meghal, vagy másba éri, akkor ő itt nyomorultul elpusztul a halódó mesztisztársaságában. De nem félt, hiszen azt mondta, hogy vissza fog jönni, és ha azt mondta, akkor nem lehet másképp. Ledőlt egy pokrócra, és jó ízűen eladt.